Минавам на втората лекция ТОТ и Неговата мъдрост. Смятах да ви говоря за иероглифите, но това ще остане в други лекции, тъй като там има също огромни тайни. Има много книги писани. Шамполион, който се смята за бащата на иероглифите, е толкова далече от иероглифите, че нямам думи. Но тук няма да се спирам, тъй като има други наистина специалисти, и английски автори, които наистина знаят тайната, а не просто разчитат нещо и смятат, че. Така че следре ми, когато ще говорим за иероглифите, ще говорим за вътрешната страна, тъй като оттам започват много неща. Всички азбуки в сравнение с иероглифите са бедни. Тъй като загатвал съм азбуките са 22, 30, 50 букви. Тук говорим за около 1000 и освен това, иероглифите те правят интуитивен и духовен. Там не повтаряш А, Б, В или 1, 2, 3 и ставаш механизъм, ставаш логика. Има тайна в иероглифите и че иероглифите могат да се събуждат боговете. Ако ги научим правилно и ако ги разберем дълбоко. Тъй като те са свещена на писменост, не от ангели, както азбуките, или от архангели, а от боговете, а разликата е голяма. Така, сега, за Тот. Тот казва, това, което се случва в твоя живот, е твоят път към Бога. Следвай пътят на истината и няма да имаш нужда от нищо друго. Следвай пътят на истината и няма да имаш нужда от нищо друго. Тук мога само да добавя, говори истината и няма нужда да помниш какво казваш. Иначе трябва да помниш всяка дума, която се казва, ма и да не я помниш, тя е записана вече. Затова, ако говориш истината, няма нужда даже да си спомнеш. Ето къде трябва да е концентриран човекът. Така, нетер, нетеру, тоест, върховният, абсолютът, не съществува. Но нетера, Бог, има велика причина да съществува. И тот казва, аз видях върховният разум, нетер-нетеро, а той в мен видя скритите неща. Нетер-нетеро, или върховният, е използвал тайната на хекао, т.е. тайната на словото, като всемогъщ чук. Тук тот обяснява нещо за словото. Използвал е тайната на словото самият върховен, като всемогъщ чук. И с него издълбал пустотата, т.е. безкрайността в изначалното пространство. Как? Тото обяснява. Чрез вихър. И с могъщия си чук той превърнал хаоса и тъмнината в порядъчна вселена. Разбира се, тя има да се преустроива, но това е вече порядъчна вселена. Казва, злонамерените хора сами се отклоняват и привличат към себе си отмъстителни духове. Страданието е резултат на влюбеността на безсмъртния човек в своята сянка, която е земния човек. Земният човек не е готов да осъзнае своето безсмъртие. Поради любовта си към сянката. Смъртният човек, т.е. нишият човек, сянката, се управлява от съдбата. Безсмъртният човек, висшият човек, се управлява от Бога. Който познае себе си, се завръща в Бога. Състайната на своето живо Слово, Тот казва: Върховният е засял живи същества като семена в Вселената. Значи, състайната на своето живо Слово, Върховният е засял живи същества като семена в Вселената. Казва: Без истината, няма реално пътуване в отвъдното, в скритото. Но истината е тайнство. Тя не приема хора, а духове освободени от човешкото. Значи истината е тайнство, а тя не приема хора, а духове освободени от човешкото. Само духът е предназначен за истината. Който има истината в себе си, може да влезе в отвъдното, в скритото и може да се върне. В истината се влиза с изначалната форма, Духът. Истината Превръща духът в птица. Птицата това е скрития вътрешен човек. Това, което липсва на умрелият. Свещената тайна за съществуването на човека е тази, че човекът съществува, за да стане Бог. Който, казва Тот, който умее да слуша, ЗАЖИВЯВА В ИСТИНАТА ЗАКЛЮЧВАЙТЕ ЛОШИТЕ ДУМИ В СЕБЕ СИ ТАКА ЩЕ КОНТРОЛИРАТЕ ЗЛИТЕ СЪЩЕСТВА ГОВОРЕТЕ САМО ЧИСТОТО СЛОВО ТАКА ЩЕ ИМАТЕ ВРЪЗКА С висшите СЪЩЕСТВА Когато се установиш, казва, в чистите слова, в теб ще проникне истината и нейното разбиране. Ако възлюбиш чистите слова, тогава истината ще те храни. Говори всякога чисто и ще привлечеш Бога изцелител. Вътре в себе си. Търсищият истината е близо до вратата на тайната и сам Бог му я отваря. Този, който не е изпаднал в грехопадение, той е съхранил в себе си чистото древно знание, защото е останал в единство с Бога. И казва, Божественото откровение е завръщане в истинското древно знание, в първоначалното знание. Умът трябва да бъде постоянно насочен към нетера, иначе той става зло. Значи, ако нашия ум не бъде постоянно насочен, не два-три часа през деня, а постоянно насочен, иначе той става зло. Умът, отделен от Бога, е зло. От Твоите правилни избори ще се зароди Твоя дух. Твоята любов, казва Тот, е Твоя храм. Твоята омраза е твоя гроб. И за това излез от гроба и възроди се в храма. Излез от гроба и възроди се в храма. Да постоянствуваш по законите на истината, това е безсмъртие. И казва, причисти сърцето си и ще намериш това което търсиш. Човекът е нещо повече от породената вселена. Но всеки трябва да постигне същността на проявлението на Бога в самия себе си. Значи една от най-важните задачи на човека. Всеки трябва да постигне същността на проявлението на Бога в самият себе си. Истинският човек не извършва постъпки, а деяния от светлина. Тези деяния от светлина внасят в човека Божественото начало. И така, човекът започва да съзира първосъздаденият свят, първосъздаденият изначалният свят. Срещата с Бога става отвъд битието, отвъд сътворения свят. Който говори истината, твори и живее във великия дом на Бога. И казва, чистото слово означава да построиш храм в себе си. Не да ходиш в храмове, а да построиш храм в себе си.